Hej och välkomna till The Other N-Word- jag heter Rebecca. Jag heter Erik. Är jag är glad så du lät. Jag heter Erik. Ja. Och du lät mig säga hej. Ja. ja, Det var sexier time. du lät, lät mer som du är ointresserad timer. Eh, faktiskt. Jag var allt så sexigt. Som jag låter när jag har sex. Jävligt ointresserad. Okej. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <Okay. laughs> jag tror du anar vad coverbilden kommer att vara. På ja. Agnes, du har ditt jobb utstakat. Och uh, oh, det känns som att vi pratar med våran klippare, liksom, såhär, du vet man... Uh... Fast alla vet ja, vad man är men det är, såhär, uh... så här. är så Som när man gör en liten mm. hint till klipparen. Ja. det är ju du som är klippare, så det är... Jag som klipper. Mm -mm. Uh, idag tänkte jag, alltså, så här, va? Jag, när jag skrev vilket ord vi tänkte skulle prata om. Mm. Så jag har ju kollat väldigt mycket på Deadpool-trailen, och det har ju du också gjort. Jag tror du har kollat mer. Jag har kollat väldigt mycket. Jag vet inte vad som hände. Jag blev helt besatt. Ja. Ja, ja, det var lite konstigt faktiskt. Jag brukar inte bli så himla förtjust i trailers. Men ja, så kan det gå. Så jag tänkte att vi skulle prata, eller jag skrev rött i stora bokstäver. För jag tänker att Deadpool är stora bokstäver. många referenser till mens tycker vi? Mycket, mycket mens. Ja. Mens är... Det var inte mer en låt som en dusch. Men jag jag gissade att det skulle komma. Ja. Nej, det gjorde inte som jag. Som det gör månadsvis för de flesta, nej, Ja, precis. Nej, alltså jag, jag tänkte inte på det först alls. Ja, nej, nej. Eh. Och det första jag tänkte på när du, när du skrev så? Ja, ja, ja, ja, Var så. Jag är så jävla otypisk. Jag gillar då, Amina som skrev Mensi Caps också. Mens. Det, det är den känslan man kan få ibland. Ja, men jag förstår det är Helt alltså, plötsligt så är det Mens i stor bokstäver om man bara just nej, det, fan. När det typ en, en det. vecka Där, för tid eller då är det um, mens stor Men right, stora bokstäver. Uh, ska vi göra som vi brukar göra? Kanske ska vi, om du börjar från... Um, Börja från mensen. Well, om vi börjar från första ordet, sen tar vi oss igenom. Mm. Kolla vart vi har Först är det bara Mäns utan, utan stuff. Bara mens. Mäns um, är ju ett väldigt... Uh, ursprungsidéen till den här podden var att vi skulle hitta så här, filmer, böcker. och typ, så här, ah. Jag kan inte komma på så många skivor. Eller, så här, spel som det är... <laughs> Det är ju fortfarande väldigt tabubelagt med män. Alltså, det är ju väldigt sådär. Äh, sen ett, det är ju det här när man, när man lever lite skyddad verksamhet med sig själv och sina kroppssvar för att ja. alla är smarta och bra i en svensk uppskrift. Men det är ju väldigt sådär. Åh, äh, oh, det är så äckligt och det är så, bla, det är så man bara, Ja, Vi pratade ju igår här om äh, mäns sex Det ja. har ju jag inget problem med det. Nej, det är ganska många som inte har det eller ja. alltså när man väl börjar prata om det så är det så här, ja. Jag alltså, är sån som bara, jag känner mig inte. Nej, men då så men då ska inte det här, Exakt, det det men det är så här, och det är inte som att jag tycker att det är en konstig nej, grej att göra. tycker bara det, man gör som man vill. Liksom. Alltså, för min del är det så här, jag, jag tycker inte när det är äckligt. Det inte så jag menar. Uh, jag tycker bara att det är lite opraktiskt. det som är här, jag, jag tror liksom väldigt många typ så här, det finns folk som tar när någon påstår att det är, typ så här. Om jag skulle säga ja, det är lite, lite lite så här halv Whatever, om jag skulle känna så, det säger ju ja. så. Vi kan sa precis, va inte i den i mm. det sättet så att säga jag skulle typ så här, skulle väl många hoppa över här. Då, typ, Nej det är inte alls. Nej, jag menar inte liksom men det. Jag menar inte på någon sätt för att nu kommer ord människor med anta här någonting. Men på samma sätt som typ så här. Det är, det är en del av vad som händer. Det är det. är, av, ja, det, det är bara finnas i det. Uh, om typ så. här. Jag misstänker att även typ, sådana som... Jag tänker på en väldigt specifik bloggare just nu. Uh, eventuellt är inte vad vill jag... Men och typ, så här, jag tror att hon skulle typ, säga, right, well, ifall du kunde slippa det här. Typ, så här allting är som vanligt. Typ, så här, fast den biten är inte med bara. Liksom, mm. så, ingenting är ändå intressant, typ, så intressant um, som att liksom... Uh, grejen utan mer så att det, det existerar inte. Det finns inte som grej längre. Nej. Jag tror inte om någon skulle säga att jag kommer sakna det. Nej, Nej det är nog praktiskt. Det, vet, det samma sak vara fantastiskt. Typ, här, äh, om, um, om man gillar att klä sig svart och ha lite mago och stuff så svettas man som fan under sommaren. Det, det är inget som händer. Jag kan inte göra något åt det. Men om jag kunde välja bort det det, det, det, är det, det, det, det, det. det är en grej som händer bara. Men om jag kunde göra någonting åt det. Mm. Typ, så här, du behöver inte göra det längre. Det är bara borta. Mm. Och det är klart. Alltså Just, jag men, ju, men det är sagt att det är inte är något weird. För det är, det, är det är en naturlig del av det. kan literally inte vara onaturligt eller konstigt. För det är en del av, av livet. Alltså jag tycker ju också att det, att det där alltså, i min drömvärld där, när, när kön inte existerar på ett sånt sätt som det gör idag. Att, det, att, det liksom, att om man tycker att det är det, ja. då, då gör ja. man det. Så precis som att man kan tycka att sperma är äckligt. Eller att svett är äckligt. Eller att spott är äckligt. Men att det inte ska vara för dig så jävla hajpat, liksom, eller det är ja. så himla tabubelagt och det blir så fel. Alltså, om, det, om det hade samma status som typ spott, som att de flesta är så här: ja det är en grej. Och sen finns det några som bara, jag tycker det Då hade det liksom varit helt okej. Okay. Men jag tror också att det är för att det är blod och det är liksom ja. kopplat till det är någonting som är trasigt i människor. Men Det finns ju en gammal rädsla för blod som är ganska ja. så här logisk. För att det är såhär, oh, det betyder att du har gjort illa dig. Liksom, så det är ju lite konstigt. Liksom. Ja, alltså det är ju liksom um... det, är, inte, det är en fascinerande grej som vi har för oss. Jag, inte, jag tycker att den är, jag skulle jävligt gärna slippa. Alltså. Men jag har också det... väldigt mycket mänskverk. Ja, men också. Och, och, och när jag blev 25, precis som väldigt, väldigt många av mina kompisar, så fick jag PMS. Hej, absolut. Ser, I don't know bara, varför har jag typ ångest en gång i månaden? Aha. Ja, men jag ah, förstår du seriöst. Åh så? Jag, det. Oh, jag förstår man gärna skulle slippa. Det, liksom. Ja, exakt. Det är så. Här, det skulle vara helt jävla fantastiskt då bara säger, nej. Det här skiter vi. För mm. min del, det finns väldigt mycket så här... Uh, uh, nej, man, man, så, uh, Men det är ju inte för att det är äckligt utan det är nej. för att det är störigt. Och oh, man det måste är alltid, så så här, som kvinnor måste alltid så här ja, jag måste ha med mig tamponger eller mänskopp eller nåt, och jag måste och Man måste hela tiden vara så här planerad. Det är ju så här en, en, en, en grej som gör att man hela tiden... Det är ju väldigt stor skillnad på män och kvinnor i just det. Att man alltid måste så här, ha lite koll mm. som man som man inte behöver på samma sätt. Mm. Det, det är ju liksom en så här... Ja, gamebreaker i, i, i spelet Life. Mm. Liksom. Men som sagt, det är en del. Av uh. livet. Precis. Uh, Långt för lång paus. Livets cirkel borde ha sagt, förlåt. Fan, <laughs> Erik. Nej, ah, okay, jag skyddar det. Oh, ja, men. Well, anyway. <här> alltså, jag tycker. Det um, märker liksom. um, jag så här. Jag är opraktisk på. Vi har är sett så här. Så Uh, det, det är en del av stuff som det är liksom det, det, det att, du kan inte uh. göra någonting åt det det, det, det, det är en del av vad man är bara exakt så jag tycker inte så här, uh. jag längtar efter dagar när det inte är lika alltså för grejen är att det som ofta blir problemet är ju att det mm. är med tabubelagda saker, att man yeah. inte snackar om det man får inte hjälp om man har problem med det det är mycket well. så här: hysch hysch man ska inte och det är och liksom en av de största största skräckarna som nästan alla tjejer har tror mm. jag, när man börjar få sin mens är att det någon gång ska läcka igenom och man blir den tjejen liksom. ja, just det. Att, att man ska gå runt med någon mensfläck någonstans, om det inte var en grej det skulle vara jätteskönt. Jag tror, jag tror all, alltid... Här, jag menar jag absolut att man borde kunna prata om det, men jag tror aldrig inte det kommer vara någonting som folk kommer skämmas över det. Ja, färligt Nej. Men man ska kunna prata om det lite mer. Ja, vi kunde prata så, om det mer. Men det du mer kan inte göra någonting åt det, nej exakt. Så det finns ingen aning att skämmas över. Nej. Alltså, precis, och de, den inställningen borde vara lite mer så här. Bara så finns med det finns det väldigt mycket som folk ja. tycker att det bästa. Så, det, det, men, så, det, så här, jag tycker att det. Är, um ja det är det synd att det ska bara liksom vara en så här, ja. en big deal uh, eller det så förhoppningsvis så ändras det men det är alltså ja för det känns som typ så jag tror jag tror jag tror att, jag tror att, jag tror att mm, 99 av alla kvinnor liksom så här, har någon gång haft ongerst över det där puggande för husar så mm. att mer eller mindre så här, inte mer eller mindre typ hela den befolkningen har man dåligt över en grej bara för att vi inte kan prata om det ja. Ja, nej att alltså det är inte alltid det skulle hjälpa alltså det, jag, det kommer, vi, vi kommer aldrig kunna få bort det här helt. nej um, eller man vet inte, forskning, nej, man ja. kanske kan utvecklas men det är inte det jag menar jag märker det. det mer så här, att folk ja, alltså, så inställningar ja. men, men man kommer det kommer alltid liksom, ja. man kommer inte kunna få bort det helt men, men man kan ju bara så här, men det alls det börjar bli bättre och bättre det att man kan säga så nej men jag har menat så att folk bara ah okej. Okay. Ja, ja. alltså att att det att det är på så för det kommer inte jag, det tycker jag är ändå har hänt på senaste yeah. liksom. Jag var inte alls lika skill när jag var för tio år sedan. Liksom. Nej, jag, jag kan ha min av. Ja, nej, alltså jag så det man... börjar ju bli bättre tycker jag. Det är skönt. Det, liksom det var inte bli... typ man verkligen säger typ, men jag ska inte typ bara. Ja. Oj, oj, oj, förlåt. Så här, vilket är det weird med man tänker på det säger: well, det ska man kunna säga. Såhär... Exakt, man ska bara kunna. Det ska bara kunna vara så. Yeah. Det ska vara såhär, yeah. Yeah. så här ja. Så sprid det, det ordet. Jag tror inte det är så att ingen har tänkt på det innan tills vi gjorde det här. Jag tror inte heller det. Det. Jag tror inte att det var något, något som helst som sades där som var väldigt revolutionerande. Men nu. Vi går vidare. Ja. Vi har Kalle som har skrivit massa ord. Kalle. Kalle har skrivit Kalle Westman. Åh oh, nej. Åh <laughs> oh, nej Kalle. fast. Nej jag så. bara tänkte. Han har skrivit Marx först. Vad sa du? Marx. Ja. Eh, och det, ja, det är rött. Det kan man, det kan man säga. Absolut. Ja. Jag har inte så mycket att säga frågan, det, vem men... bestämde färgerna? Ja, det där är också. Fan, jag kommer ihåg att jag frågade det på typ någon, någon lektion. Ja, du fick en roundabout-svar som inte gav det så, ja. ja. Alltså, du vet, på typ ja, men samhällslektion i högstadiet. och var så här, ja, men... Mm. För det är tvärtom i, i USA, va? Att Democrats är blå. Ja, fast alltså, inga av dem är ju egentligen vänster, liksom. Nej, nej, men om, om man jämför... Alltså, alltså, där har de ju faktiskt... Att de konservativa är röda. Ja. Vilket är jättekonstigt. De blir så gärna förvirrade. Det du också. För jag, menar, jag vet att man när man pratade när Ryssland var de läskiga i USA. Mm. Så de, de var ju så Så deras färg var ju rött också. Mm, precis. Det måste ju vara. Alltså, alltså, confusing. Det är lite förfusing. Inte så mycket för man refererar aldrig dem till de som är de röda. Ja, well, okej. Okay. Det gör man inte. Nej, i stort sett inte. Okay. Mm. Um, så alltså, färgerna är inte lika. liksom Nej. Okay. De, men därmed är det ju. Uh, Ja, du, ja. Mm. De har kommer det två partier de Det är inte så svårt att det det ja. Det, det är flera. det är block det är flera det så massa egentligen men det är bara två som Exakt som här, när man säger så. vad det inte ja, sant. Har nu partier. har det börjat lukas upp lite det här med alliansen och bla bla, bla och att de inte har majoritet och så här, men det är fortfarande två som Ja, men det, det, det kommer, är jag tror alltid det kommer vara sådana och moderater. som växlar av varandra lite då ja Uff, det, Men det är okej okay. alltså, jämfört med ett typ annat där som skulle kunna Ja, ja absolut Man får ta det så här uh, Nej, jag kommer kom på ett sätt som inte ska folkare, men det, jag folk Jag. Men ja, alltså Det här systemet kommer vara exakt så här Tills systemet inte finns om er. Alltså jag är ju jag är verkligen så här det, jag, det, När jag, så här, var, jag var politik När jag var så här arg och ung uh, Så kommer fram till att så här, men jag håller ju inte med någon för att jag tycker att hela systemet är fel. Jag tycker att det, det här är ju alltså som vi har i Sverige då, så är ideologier byggda på saker som, som gällde för hundra år sedan eller mer. Okej, okay, kan, kan vi bara nollställa och börja om för, för, ja. och så här föra politik som är mycket mer relevant idag? Ja. För det, det är ju fortfarande bottnat till så här, men det är adel och arbetare, man bara, men mm. alltså det är inte riktigt grejen längre, det är liksom, det är inte så det är därför det blir så jävla svårt att förstå vad någon tycker och att det luddar ihop sig. för att Det, det, liksom, det går inte att vara så otroligt ja. stark Nej. i de åsikterna längre. Alltså, igen, det är så här, jag tror, det, jag tror det, är så här, det handlar om att uh, jag, jag tycker att men det är för många som är van vid det här. Alltså, som, som, behöver, som, är, som, är, som är beroende av att det ser likadant. För att kunna typ, ja. hålla sina pengar och whatever. Det Exakt. handlar egentligen lite annan om, om ja. pengar bara. Liksom, men, um, Ja, jag tror man behöver börja starta om allting Vilket jag vet inte hur man ska göra Jo, jag Nej. vet hur man ska göra Jo, för då behöver typ i stort sett En massa människor dö andra Ja, precis Det är så det brukar gå till i mänsklig historia Det är så här: Okej, okay, ja. vi måste göra någonting nytt Döda alla, börja om Man bara, ja, oh, det kanske måste, inte är en det, det, det är om typ en nuclear war händer liksom. Ber Berättar jag om det där deep web-grejen? Nej Okej okay, um, jag hade en moment i måndags Som jag kände verkligen Oj, alltså alla behöver dö Det är sjukt och jag ska ju inte ens. Alltså. Och, uh, um, uh, <laughs> <skratt> jag, jag kommer inte gå in på detalj. På, eller jag kommer göra det till viss nivå. Uh, inte jättedjupt, uh, För det är fucked up. Uh, men jag, det är en grej. Sens moralerna är stor. Leta inte upp det här. Och peta inte det. För att du kommer, man kommer inte att bättre av det. Man kommer inte kunna göra någonting åt det. Och det bara finns där. Mm. Deep web är alltså... Det är så att my, stör, Största delen av internet... Uh, eller som finns det ute på nätet. Kommer du inte åt från en vanlig alltså webbläsare ja. på en dator? Deep web allt det som finns underallt där. Mm. Så du behöver i stort sett så är, speciella program speciella stuff. För. Det, där var säkert den, det, det finns säkert datornördar som kan skriva det mycket bättre än jag, men jag kunde. precis, liksom de, uh, Typ det vi har så tänkte jag att uh, du har en, en, en, en, uh, en planet eller, så, eller en, en, en, en boll. We'll say, whatever. Mm. Ytan i stort sett det vi har på det vi kommer åt vanliga internet. Det är mm. Allt det där som är rätt stort, det finns väldigt mycket där. Mm. Men allt det andra är ju själva under ytan. Så allt, allt hela utfyllnad. Liksom, det, det finns väldigt mycket mer som ligger under där. Uh, och det är alltifrån. väl well, det är det du kan tänka dig. Det är saker som som är, det, det finns där för att folk ska kunna komma åt det utan att. Så att det, alltså yeah, well, okay, fine, jag säger på, mm. om du vill anlita någon för att mörda någon, någon ja. allt det där du tror finns där finns ja. där och jag såg en, dok, en så här Youtube-dokumentär om, om någon hade kartläggat om typ 15 mest disturbing mm. deep web-sidor eller typ Oj. så här ja. uh, Det här måste jag se. Alltså bara för att jag är, ja, ja, sure. är alltså, men... ja, ja, absolut Alltså det jag kan säga dock är ju uh, um, tar den när du på jättebra humör och, har, ja. och typ ja. så här, typ, jag så här, så här och typ så tar den när du när du ska göra någonting, typ, så bra efteråt och säga, om så jag menar. För att jag gjorde inte det. Jag, det, anyway, uh. det finns så mycket stuff. Och det är så uh, jag tror det som var så skämmande i det här är att det var liksom. Jag blev väl liksom paff jag, jag kommer inte gå in på detaljer vad det var för stuff. Och de visade det inte så här. De visade det väl liksom lite inte så här. Uh, uh, I stort sett. Uh, Uh, inte screenshots direkt, men nej, typ såhär, typ så någon har väl tagit lite bilder så att man se liksom ungefär vad de pratar om lite grann. Mm. Um, uh, ja, det finns något jag ska, ska rätta om sen. Men mm. typ så här, det minst sjuka jag såg var ett uh, forum uh. där en av uh, trådarna handlade om vilka skolor som inte har så bra koll på sina elever. Oh, Och det var den minst sjuka. Ja. Uh. Uh, och allt det, där, så det finns ingenting man kan låta. Och därför känner nej, jag att vi nej. behöver dö allihopa ja. bara slu, sluta vara människor. Nej, vi behöver, inte, så om. Alltså, det vi finns behöver ingen, inte finnas. Det här, det finns ingenting så. Här, uh, ja, och det, ja, det finns ingenting man kan låta så. alltså människan är ju verkligen kapabel till att vara det värsta som finns. Yeah. Ja yeah, alltså det med att jag hela menar alla borde Ja, oh. grejen och typ så här. Vad sa, det går inte. Förfall det finns ju folk som har jobbar, som har som jobb att hitta de här och försöka stoppa dem, men ah, ja. det är typ ja, det, alltså, det, den, är, den är ju liksom om well, det vore lätt så. Ja. Oh. Alltså, de är ju så mycket duktigare på det de gör än vad vi är på typ så här, vi med det. Okay, så fan yeah. men jag för guds skull jag kan <laughs> jag kan ju inte göra någonting men lite <laughs> mer typ så här. Eh uh, det är, inte, det är inte liksom casual människor oftast De har ju bra koll på att det på ett Typ, här. typ finns Om man ska, fan vad för fuck's sake, alltså, vissa, vissa sitter säkert hemma Och typ, så här, tycker att det är lite coolt och, så här, Eller typ så här, lite fan man får, jag får kolla på det Och se vad det är Gör inte det, för att det finns här, utöver det jag Så finns det ställen typ så här, Som gjorde för typ, att typ, du lågade clickbait i stort sett Fast du går in det och sen, sen händer någonting Som du oh. verkligen inte vill ska hända Nej. Typ antingen att du klickar in det sen så har de snott all din information oh. då, så här, Och typ så här, eller värre som jag kan berätta om sen. Men oh. uh, det går inte in Typ du, du, så du, du, du ska inte gå in dit uh, som privatperson uh, om inte du är typ well, en sån där som en jag hacker? Nej, jag menar snart är, ifall du inte Ja ja. Jag menar det mer. Uh, det, det är väldigt farligt att vi inte är att roll på med. Oh. Det, det är så oh. mycket här det är väldigt fort. Uh, och jag, jag, jag, jag har bara så här, sett lite grann av där. Så det som ja, det finns. Är så här, jag är ju jag liksom, och med tanke på hur rädda folk är för det vanliga internet. Oh, ja. liksom, där allting går till som det ska. Liksom. Mer eller mindre, ja. alltså, alltså verkligen, herregud. Jag, jag kan bli helt galen på folk som missar paranoida. Bara, fast för det är det som jag tänker också med sånt här att folk som är så här: Åh gud, Facebook, de tar alla mina saker. Man bara, fast alltså, om det är någon som, verk, om, som tycker att du är så viktig att de vill åt dig, mm. då kommer de komma åt dig. Om du har en dator som är uppkopplad till internet. Det är inte det som är problemet. Jag tycker det är så arrogant. Det. Ja, men de, de äger inte min bild. Facebook säger... Ingen vill, ingen, de kommer inte, det är inte så att du kommer att åka åka bussen så ser du att de har använt en så här, suddig jävla selfie på dig och din fucking katt som är reklamkampanj för typ så här jävla, det kommer inte hända. Nej, exakt. Ingen bryr sig. Nej, det är det där, alltså, och så är, så så, snygg är ja. du inte. Nej, och så här, om du, om du är, men gud om du är så himla noje ha alla viktiga saker på en dator som inte har internet. Ja. Det är inte så jävla svårt liksom. Ja, alltså, men, men du om man lägger upp så bilder på Instagram så äger ju dem då. ja ah, men jag inte det. Och igen är det så här också. Typs om de äger, tekniskt sett så är det väl nånting så här, um, det är det väl någon juridisk grej. Men de, de använder dem liksom för att de de är så dåligt upplösta för första. Så du går inte anv använd nånting vet du? Du kommer inte se typ så här, om du tar lite så här, så här, typs så här, um, så här, selfie typs så så typ du går ut i duschen och tar inte så här, selfie för att så får mm. ja titta på Du tittar på på rest och så här, du kommer inte råka det din tidning och se det som en avanseracken vi agrerar för att bilder är så dåligt upplösta för första ja. det finns ju anledning att använda dem när det, liksom... det, det finns är det. så mycket annat typ så här, det, det, oh, gud. Om, om, om det nu skulle hända någonting sånt så är det så här, varför skulle du lägga upp en sån bild som är så viktig för dig att du skulle bli så jävla förbannad om någon använder den på Instagram? Jag fattar inte. Jag vill kolla det här för att, typ så. Här, du upp en bild med ja, mig igår mm. i, i ett rum på Scandia-teatern. Mm. Uh, fritt fram den till uh, vad du Vilken vill. Vilken reklam kan som helst? F för jag tror inte man kommer Till göra... och med jag som är fotograf då till den här bilden right, so, well, säger att, så, att det, du, är, du, du, okay. det är det. jag som äger bilden. Mm. <laughs> det är viktigt uh, det här med vem som äger saker. Ja, nej, men Det finns ingen bild här, typ, så här. Jag menar typ så ja men fine. Så, min Instagram... Ja, nej. Förstår, folk, som så, helt... så, folk som är så arroganta och tror att deras staff är så viktigt så ja. att de kan snor... Och som sagt, om du skulle vara så viktig, då skulle inte du göra. Ja, alltså det, oh, det blir så dumt. Mm. Oh, jag, blir, jag blir så trött på sånt därför. Alltså. Oh. Nästa ord, förlåt. Tjurfäktning. För... Ja, gällande det. Nej, fiffan är väl inte prata om. Jag blir bara förbannad. Nej, Det, det, det är en sak som gör så här. Där, där kan jag också tänka som en liten light version av Deep Web. Då, att, eh, eh, där tycker jag att alla. Alla som stödjer det eller vill gå på det kan dö faktiskt. De kan vara dö. Yeah. Bara ja, Avskedas ja, från livet. Och det finns något som händer väldigt mycket. Av det. det är ganska aktuellt med um, ett lejon mm. som har varit i sjukdom nyss. Just det. Så folk är väldigt över det. Ja. Och jag också säger, jag gillar inte det vad du äter ju kött. Yes, fast skillnaden tycker jag på att egentligen, alltså, jag, försöker, jag, förstår, jag förstår lite vad du menar fast go fuck yourself, för det är tycker jag på att jag äter någonting, än att någon som dödar det för skojskul mm. Det är ju en väldigt stor skillnad ja. skulle jag säga. Även jag som inte äter kött är så här, ja, det är inte samma sak. Där, där, har ju, det, där kan man ju tycka att köttindustrin är fel, men, sure. Där, sure. men att döda för att det är kul. Det det oh, oj oj oj alltså. Nej, jag gillar inte det, men jag, jag Tror det. att tjurfäktning är förbjudet i Spanien nu. Ja. Jag tror det tror du? Nej, inte helt hundra, men jag tror det. Tog ett tag. Sen står det demonstrationer, det har vi typ kört där med. Well, alltså, jag vet inte mm. vad man ska säga mer där. Men. Och ketchup. Jag tycker inte om ketchup. Um, jag tycker att ketchup är för sött. Mm, jag brukar köpa de här... Jag tror det är Felix. Mm. Eller någon som har... Uh, någon... Jag uh, en ny, ny grej. Som oh, är de här som är typ uh, chipotle och så eller så här smokey såhär, barbecue? Eller hickory. Eller oh, den är Caribbean nice. med typ lite så De, och är, skit. de skitbra. Och det är skitbra. Det är bara en liten alltså. annan... Det jag. jag älskar dem. Vadå sen så jag men ketchup, men ketchup är bara en typ så att ha... är det intressant för någon <laughs> <annan>. <laughs> matlagning för vecka Erik. men typ så här, för jag tycker om jag ska, om jag, om jag är jag på pressbyran har köpt en korv så ibland jobbar jag för det så här. Så här, fuck, jag har in en annat. det Jag ska dricka förmodligen massa öl. Det behöver någonting bara. Och då, så här, ja, men då, ja, då brukar jag köra både ketchup och senap. Ke senapen, för jag tycker att den är jag god. Senap. Men ketchupen bara för att ni tror att du lite av senapen också. Så, liksom, mm. så här, det blir liksom ganska lagom. Speciellt när jag tar stark senap, då är det bra med lite ketchup. Jag tycker det här är intressant. <laughs> jag <laughs> Det är också så... jag på det att du blir så uttråkad. Mitt i egen mening. <laughs> jag vill inte prata om det här. Sen oh. Senap är det också väldigt mycket socker i, men jag tycker att det är jätte med senap. Det Finns det där tycker ah, jag. Ja, det är nice. Det är riktigt nice. Det är snabba, det är snabba ryck här i den här podden mm. från en extrem till en annan, från Deep Web till Ketchup. Jag tror att om, om vi vill ha en liten så här, vad ska man säga, en, en väldigt snäll variant av Deep om du vill om Deep Web, vilket jag tycker det mm. Att man ska inte prata jättemycket som sagt jag som sagt. jag säger inte så för att, äh, för att ni ska det. Nej jag, jag, säger, jag säger inte så bara för att låta så här häftigt bara så det passar du vart. Jag tänker bara säga snälla. Nej don't, alltså, just don't. Jag är och jag ska jag jag, vet inte, alltså jag kommer berätta lite vad som finns så tror jag hoppas jag att du kommer skippa det också bara för Så du, du kommer inte kunna komma jag, jag kommer inte vilja gå in i deep web. Nej, nej, nej men jag tänkte bara typ säga man måste vara bättre. Man det, jag måste mycket bättre i söndags klockan 11 eller i söndags klockan 12. Ja, jag fattar eller fan vad det var. Kanske på måndag. Skjutsamma spänning grabben mm. blir sig. Uh, oh ja, det finns en CSI Cyber som är så den senaste CSI CIA för att världen behöver en sån åtminstone. Och den gissar jag handlar otroligt mycket om det skulle jag tro. Ja, mm. ah, det låter som det. Uh. The Privacy of Maine. Jo. men typ så här, alltså typ så här, när du ser i filmer när Lorn Murder typ säger öppnar sin dator och pratar med någon från så här chat. det är liksom inte vid Facebook utan det är det är, det, men det är sånt för att det är så här, yeah. det är kan... the, the Dark IRC Just det. ok yeah. ja du ja sen har vi ilska men det är, har vi ju så mycket av den här på den redan så uh. vi inte. Eh, vin skriver midi ja, nice trots att jag ogillar vin och älskar mens. vem skriver midi Vin tycker jag om. Ja, människan tycker om mens men inte vin. Ja, det är vin. Det är konstigt. Alltså det är jag ska inte. inte säga att jag älskar mens. Nej. Det känns som en ganska ovanlig inställning. Men det är en weird mm. grej. Fan vad det kul att svätta. Ja. Well, the... du vad jag älskar mens. Alltså. Jag vill bara <laughs> smeta in hela mig i mens. <laughs> ja, Okej, okay, Agnes sätter igång med en bild. <laughs> det är synd att ta mig svart bit. Jag, <laughs> ja, jag tror hon kan ta fram röda pennan bara för min skull. Det där som är jättekonstigt omskrivning för någonting. Uh, jag jag vet inte vin. så uh, var... Jag hade en, en uh, Det Det jag säkert. Jag, det är min, min episka episka story Jag spyr ju aldrig av alkohol. Jag är liksom jag, jag kan må jätte illa men jag kräks aldrig. Ja, uh, inte bra. Så jag bara mår dåligt. Eller det gjorde jag förut i alla fall när jag drack så pass mycket att jag mådde dåligt men det händer inte så ofta längre. Men jag hade en, en period när jag hela tiden när jag hade druckit en viss mängd rödviner också vill ha whisky Uh -oh. Och det är ju som kräkmedel. Alltså för mig är det så i alla fall. att det är så här, När de två sakerna träffas i magen. Då bara, nope! Nu är det kört! Så jag så här, gick på Folkhögatan. För att så här, reste mig från puben vi satt oss. Jag bara, nu ska jag gå hem! Och så gjorde jag det. Och så bara, gick jag. Och så, så här, bara, kräktes liksom. Så här, det var typ en tisdag. Klockan, jag vet inte, nio. Uh -huh. Det var nog mitt least proud moment i hela mitt liv. Och sen så kom jag ner i Tunnemanstationen. Och så satt jag mig med en av de här randiga pelarna på med i studium och session. Satt jag det där och bara ja, jag måste kräkas. Och så kräktes lite bredvid mig och bara fram och fräscht. Och sen så bara här kan jag inte sitta. Jag kan inte sitta bredvid mitt kräks. Gud vad obehagligt. Och så <t> kröp jag liksom till nästa pelare. Så och satte mig där istället. Jag bara, där gjorde jag snyggt. Jag bara, sig, förutom du... alla som står på den här jävla stationen och såg exakt allt det där hända så har ju de, de haft sin roligaste kväll ever. Jag bara så här, nej men det är Åh, oh, nu, nu är jag. Alltså grejen är så, här, att, typ, så här, i det huvud så misstänker jag att du trodde att du var jävligt smidig. Ja. Som fan alltså. Jag har hört Alex, Alex Svad beskriva en sån akt. När man tror man är smidig där, när någon gång det var en fest här på villan och han och Oredsson Oredsson från uh, Project um, och de var på undervåningen och sen det var en, två människor som gjorde stuff på under våningen och de mm. tänkte bara såhär, det, det måste vi kolla vil, vilka det är. Uh. Och de skulle smyga upp och satt och tydligen, så här. Uh, förmodligen satt och upp. men som han sa själv att vi trodde att vi var jävligt indianer. <laughs> Emphasize, trodde. <laughs> <laughs> alltså, vet du hur du ska vara vet, jävligt tacksamma. När var det här? 2000... Oj, 2006. Right, Okej, okay. uh, pre-YouTube, man tror. Ja. Vet, för du? satan vad jag hade risit till. Honom. Ja, det, det, det hade du funnits på YouTube youtuber <laughs> <laughs> Jag hade blivit känd som kräkskjärn nummer två. Jag tror titeln för den ettan är ju hon. Hon ju, i tvn. Ja. Mm. Ja, en... hon, hon, hon jobbar kvar, Men det är klart att hon gör det. Ja, herregud. Och så var hon inte såhär. Nej, det är inte klart Hon kanske har gått vidare på du typare tio året. Absolut, men, men, men, men vad fan, jobbar jobba på nätet bara det okej. Okay. Ja, alltså, så jävla konstigt. Det kommer jag ihåg, jag tittade jättemycket på sådana där program för att jag hade ju insomnia som alltså, fan ja. då, när det gick som mest. Jag bara så här, Hur mycket sådana program jag har sett? Jag vet inte ens vad man gick ut på. Typ man ringde in och. Man kan ju se ordet och sen kunna få pengar. Det, jag ringde någon gång. Aha, kom du fram? Ja. Yeah. Ja. Men jag hade fel. Uh -huh. fan. Det var inga pengar. Nej men grejen är såhär, det är det som förvånar mig väldigt mycket, jag tror vi pratade om en någon, nej det kanske det var nog Planet bodra. Men att jag blev förvånad när man, för jag blev lite paff när jag väl kom fram först, jag var förmodligen full Det var de flesta som ringde dit Åh, var stackars tjej Men inte här för typ här, du ringer dit och om du kommer igenom så är du literally på en gång på tv Ja de har inte någon som emellan som kollar vem det är, vilket gör det ibland typ såhär Hallå, Bara, Kör penis! Bara så Ja, okay. ja precis, Bara, ja, okej okay, då vet vi, eh, nästa Varför kom det, varför <laughs> det ordet? Penis! För någon som är här, det är fitta! Ah, ah, Koffer! Okej, okay, bra Ja, hej hej, ja, här är du igen, du det som gjorde mig som, det som var så ångest vi jag också en period där jag typ så här, såg det där lite väl många gånger. Mm. Och typ, när, man, när man är uppe så sent så det där kommer bra. Det betyder det att de är jätteupp på att alltså, att, alltså, att programmet lägger underhållning av något värde. Det är bara, så här, det här bara för att det inte ska vara typ här... blankskärm eller krig Nej men typ så ja för det är typ 2000-talet det kan inte vara. Det måste vara -tv. någonting. Det måste vara någonting. Ja. Det finns Och, inte eftersändningstid. Alltså det gör det, det finns nog no på typ så här... Öppna kanalen. Nej, nej, men typ så här, jag tror, jag vet inte, det kanske är fel, men jag, det, känns, det känns som det hände hänt någon gång att jag har inte kunnat sova, eller, eller sovit för, framför tvn och vaknit till eller vaknat till någonting i det, typ en söndag morgon, mm. och sen har det varit att det typ såhär, en, en lista på vad som kommer gå under dagen. Ja, men det börjar, är, på på ettan och tvåan är det ju det. Jag tror det är på typ, ah, okay. sexan, ah, kanske det tror det finns någon timme eller så, där de inte har någonting att behöva. Då, då, då, Eller testskärmen som de hade på tvåan förut. Den här. Bara med färgerna. Ja, sen är det väl typ så annars ettan och tvåan en klocka som bara. Ja, just det. Och, jag kollar ju aldrig på tv. Alltså. Fyran hade ju det där också. Men, alltså, de, de flesta hade väl många, för det, det måste finnas någonting typ i dygnet då. Ja, jo, men det är ju typ mellan fyra och sex, så är det ingenting. Och, alltså, nu har de så mycket stuff, så jag tror att de typ, nu slänger de in någonting ja, bara, men ja, det, det känns som att det måste finnas någon typ timme. Jag tror fortfarande innan. att på ettan och tvåan så är det... Alltså, ja det här börjar snart börjar nytt imorgon typ. Det kan man... vi, vi skulle kunna hålla på jättelänge. Ja. Vi kommer Men spännande är det inte. Jag vet att det finns typ här en, en, en det känns som det finns en, en mörk tid i, på dygnet innan tv-shop går igång. <laughs> TV-shop. Oj. Det var grejer är det. Ja, det är så bak det, alltså, jag, Alltså grejen är att när man har insomni också då, då, då kan de här sakerna ibland verka jävligt coola Jag kommer ihåg att det sån sån köksgrej Som jag var helt så här Jag, bara, jag måste ha en sån här För då är jag ganska liten Eller 15 kanske Så då, liksom, då kunde inte jag köpa det Thank fuck Nej. För alltså, jag ville ha alla sakerna Jag köpte jag köpte några träningsgrejer därifrån Jaha, har det funkat? Alltså det märker sig typ så här jag kör dem Ja, det var inget extraordinärt Det var inte som det var i reklamen Nej Nej, alltså de får ju verkligen framstå som allt är det bästa som har hänt. Typ, så Men, du, du, du, den är så bra så du blir smal bara för att beställa den. Det absolut roligaste är den här dräkten. <laughs> alltså, så, alltså det är helt fantastiskt. Det bara så här, en dräkt som är typ alltså, så, så, som ser ut som en diskokula typ. Den är liksom som, alltså, som folie ah. utåt. Som är en, en, en one suit. Liksom. Som så här, om du tar på dig den här så bränner du fett. Alltså det är en kroppstrumpa. Du kan sitta still och du bränner, fett. du bränner fett. Du kan också bränna fett när du går med den på dig. Mer än du skulle om du bara hade vanliga kläder. Man bara, alltså nej. Du bränner fett och det är, de, är linsarna <laughs> kan jag inte läsa av mina tankar. Uh. Exakt. Alltså det var så jävla... Det var okej, nu, nu är det nu... Nej, nej. Nu, det här går jag faktiskt med på. Men uh, <laughs> um. Ja, men det var något sånt. sen Det dummaste jag tror jag har köpt det var nog också ett alkoholrelaterat beslut. <laughs> uh, men det, jag tror det var någon sån här var ute, kom hem uh, jag vet inte, det var, på dålig humör råkade man se sig själv i någon inte bra spegel tror jag <laughs> och sen köpte jag någonting som jag antar att borde funka. Maskineriet, typ det, det är den här som du sätter fast på magen. Ja, oh, ett sånt där bälte typ. Ja, som, skickar, ja, oh. som känns jätte weird. Det måste kännas jätte, jätte konstigt. Ja. Och i efterhand körde jag här. det var en obehagligt, men det, det kan inte vara bra. <laughs> det känns det jävligt onyttigt så här, Jag skickar typ elektroner in i min kropp. Nej, nej, det här är inget bra. Nej, för jag, det är här, nej, nej. känns dåligt, alltså riktigt så. dåligt. Om du hade upp handleden så öppnade du av sig din hand och så själv. Alltså det är jättebra. Sätt den inte på huvudet liksom. Bara, ja, epilepsi. Skulle det hända då? Jag vet inte. Jag skulle inte testa. Jag vet inte varför jag blev öppen på testet. <laughs> bara hemma i ECD. Um... Inte bra. Vad som menar att handen gjorde så, tecken på att den faktiskt funkar. Det finns ju, man kan ju trycka på saker. Så om jag gör så här så rör sig mina fingrar liksom. så här. Man kommer att när det här är jättebra radio. Titta vad hon gör. Kolla kolla mitt finger rör sig. Nej så ja, ah, fan, såna grejer ska man inte köpa. Vad gjorde det? Det var det var det var typ 18 kanske. Jag gjorde apropå alkoholrelaterade saker man gör när man kommer hem. Jag gjorde. Uh. Om man har spelat Dragon Age Inquisition yeah. så finns det. Man kan. På ett ställe så ska man, kan man välja om man vill. En, en återkommande karaktär om man vill så här, göra hur den ska se ut eller inte. Yeah. Så jag bara, ja. jättefull. Just det, jag hade fast, fast mina föräldrar och då blir man alltid jättefull. Och jag bara, jag ska göra gubben. Så gjorde jag det. Så jag säger, varenda så här, slider man kunde dra i, mm. gjorde jag och blundade och sen så, var så här, fortsatte jag spela och jag bara oj vad rolig han ser ut och sen dagen efter så jag bara what the fuck vad har jag gjort alltså, det, det var helt sjukt hjälp jag har skapat ett monster var så här, alla ansiktsdrag var helt fucked up näsan var gigantisk och sen så, så var det så här smink så att han hade typ ro, jätterosa skynder och typ såhär grön och lila läppar jag bara ja fidmotoriken och hjärnan och ja, det här var bra. Det var ett bra val. Så det var så här, du vet, serious cutscenes när det är så här, nu känns på så på där och ser ut som att så här, kompisen som man drar med och alla vet att det är nog fel på dem Men det är okej. Okay. Kul om man såhär, beslut man, alltså tv-spel beslutar man fattar när man är full. För... Jag vaknade en morgon och hade en witch doctor som hette Frank Jr. <laughs> <hålland> och jag vet inte varför. <hålland> Gud, alla, när jag hängde i Skövde tag med alla, alla dudes som rökte på hela, hela tiden och alltid satt och spelade medans. Alltså det var så fint att bara sitta och titta på alla saker de gjorde när de så här skulle ut på raid i World of Warcraft och bara så sabbade för alla. Och bara så här <laughs> jag måste bara gå och göra en grej. Bara bara, vad fan har du på? Vi ska döda <laughs> Ja, <laughs> ja, Nej, jag ska bara, jag bara det var fint. Jag mm. att det var så det såg ut för de flesta. Ja. Spelar World of Warcraft. Inte heller. Jag försökte en gång. Det var tråkigt att jag var med. Jag hatar när andra människor förstör mina spel. Nej. No. Jag tycker inte om folk. Nej, jag, jag, jag föredrar Singleplayer-stuff. Typ, om, inte, om inte jag spelar någonting som typ, så är obvist i serie. De spel. Okej, nästa ord har vi BDSM och stoppord. Sexit. Ja, vem skrev det? Kalla. Anders. Ja. Anders Venn. <laughs> som, som skrev lite för magasin. Ja, ja. Han är också musiker, ja. medeltidsmusiker. Ja, jag antog Kalle Westman. Men... Ja, nej, det var faktiskt inte det. Det, det blev jag lite taggat på. Jag bara, yeah. det, det är ett nice stoppord. Rött. Jaha, jag tänkte så han tänkte. Mm. Eller så tänkte jag. Då. Ja, annars är BDSM ett dåligt stoppord. Det är ett jävligt dåligt stoppord. Så du säger BDSM, ja jag vet. Ja, det är det vi håller på med. Vad vill du säga med det? Eller bara stopp! bromsa för i helvete! Stoppord. Det var ett bra stoppord. Det får inte vara för långt. Nej, jag jag tänker jag jag försöker... också att det är väldigt svårt med, med stoppord om man har saker i munnen. Det är ju ja. väldigt, väldigt krångligt. Jag försöker komma på Alltså dåligt stoppord nu, bara därför. Mm. Göran Persson, dåligt stoppord. Ja, det kommer att få stopp på saker. <laughs> ja, det kommer att stoppa. Jag, tänk, jag tänker också det, det, att stoppord det, det, skulle det. kunna vara så var att ifall... ingen är intresserad längre. Det var kul i fall det var hans stoppord mig själv. <här> <Gör> Nej <en> säg bara Jarombergsjon. Jarombergsjon. <här> och sen går han iväg och gör någonting. <här> Nej det är Hainfelds stoppord. <här> <här> Nej tvärtom gör jag antar. Hainfeld tjänar Jarombergsons stoppord. Varför har dessa människor? Ja varför har de så mycket stoppord då? Alltså? <här> var, var, varför får var de göra så, <här> så mycket för att stoppa? Varför att så mycket? Tycker man gör det då fel. Då? Men jag har tänkt på det lite för att alltså, jag än så här hårt på lite grann. men men inte så superseriöst. Och då vet du, de här jätta avancerade bede som man är så helt fastbunden ögonbindel gagboll. Vad gör man om man vill stoppa då? Vifta på ton? Eller, ja det är. alltså jag måste fråga någon. Skriv ni som vet. Jag ja, det han som kanske vet. Ja antagligen. Eller kanske. Vad han kommer ja. att göra nu? inte. <laughs> <Nej. laughs> ja, nej men, det, det, men då, då kanske man är så att man har testat innan och så vet man att det här blir bra eller något. Men Tänk man sträcker sig. när Nej, jobbat. Alltså. Jag undrar, fan, jag försöker komma på någon roliga stoppor bara därför men det går inte. <laughs> Well, oh, yeah. Det finns ju en hel del bra ananas tror jag folk har haft. Oh, yes. ja. Okej. Okay. Någonting ska det alltså, vara. Det ska, vara någon... det ska ju ja. vara någonting som man inte kan råka säga. Exakt. Typ stopp. För det kan ju vara en del av grejen. Liksom. Uh -huh. Så det måste ju vara någonting helt orelaterat. Typ Göran så så Persson. Jag tänkte också på Både du satt och min far var stridsen på ena. Uh, Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt. Uh. Kalle Westman. Ja, men Nu blir jag på vår humör i alla fall. Jag, ja, jag tänker lite på BDSM. Jag jag. Det verkar bra om jag på Barbara Streisand. Ja, ja, det är också i BDSM-version. Mm -mm. uh, Agnes har skrivit räv. Ja, det är fina. Uh, vi har ju så här. Jag såg bilden. Ja, precis. Att hon är en räv och jag är ett lågdjur. Ja. Mm. Så är det. Det var ju gulligt. Och min tonårstid. Jag tänker att det kanske är politiskt. Peter kan jag relatera till mig själv. Jag var väldigt... Mycket pins hade jag när jag var sjutton, sexon, var Mycket pins. Mycket överkrossade hakors. Ja, mycket sånt. Nice. Sånt är kul och pins. Mm. Men jag har liksom inte riktigt, det, det, det blev verkligen någonting som jag växte ifrån lite grann. Alltså att ha så här mycket pins. Då måste man typ hänga på plattan och ha en massa hårspröj. Ja, det jag. behöver inte. Ja, man måste inte. Men man ska ha liksom en. Det måste vara ett kit. Ja. ja. Hela grejen. Jag kan ha några pins. <här> <här> Samskriv, toalettbasök efter rödbetsmiddag. Jag behöver, alla, jag, behöver, jag behöver inte. När alla tror att, det, att man har förlorat mjälten, eller vad det är Okay. <laughs> Men, vad, vad vill han ska hända nu? <laughs> <laughs> <laughs> vad ska vi prata om? Ja, det är jobbigt när man tror att man håller på att dö och kommer på att man är, bara äter rödbätter. Ja, det, det är inte bra. Och sen har Agnes skrivit igen. Mina nya skor, hon har ett par röda pums. Som är det är också snaggare som no offense, <laughs> jag tror är en lite svårt att jobba med. Jag har också. Rött går snabbare. Uh, Okej. Okay. Då vet vi. Jag känner inte att det kan det fanns, det, har inte, det fanns fler också. Det här var bara min status. Nej, ja, men vadå, Finns det fler på. Jag tror att det finns på uh, Adder Inward-sidan, kanske. Jag kollar kolla det nu. Det kolla in nu. du. Barbara Stryson. Okej, nu ska vi se. Uh Nej, oj, kälsig. Nyckelpiga säger Jens. Nyckelpiga. Han har inte så mycket bra alltså. um. Vad finns det även en uh, ladybug man. Nej, jag tror inte det. <laughs> jag vill se det hända. Den har som uh, superkropp att kissa på folk. <laughs> Nej, jag. Inte så det där Men typ så att det finns en väldigt liten målgrupp som tycker att den är läskig. Han är nog flästa okej i honom. Ja, exakt. Det var så här, helt helt chill liksom. Han försöker inte skrämma någon. Han råkar skrämma någon ibland. Ja. No. misstag. Jävligt creepy Det är alltså. Kan kan du inte veta. Det låter jättedunt dumt ja, det låter väldigt dumt faktiskt. Har du sett en fantastiskt dålig film som heter Duce Bigelow, Male Gigolo? <laughs> Nej, det var Rob, inte med intryck. Rob Schneider och så vidare. Och. Jag känner ju på igen det. Jag tror att jag har sett. Det där det, det, det, det, det alla såg om det. Man, ah. det, det, det ah. när man såg hans filmer. Ja, fattar. Finns det finns ett ett jag den. När han träffar när han som är pimp. Mm. Och ett annat ord för om om det, om det är en om om det är en snubbe som gör det så är det pimp men om det är en kvinna som gör det så är hon en, en, en madam som det heter. Just det. But oh, I don't think it means I like pimp as a pimp. I think of myself as a a male madam How about. That didn't come out right. <laughs> Med <laughs> ja, det är var jättedålig annars. Um, uh, Nyckelpiget, ja de Ja, ska, man ska när man gör lite så ska alltid upp dem. Så det går in till Vad kan du det här? Uh... Jag vet inte. Jag bara hakat på. Det är inte The Wham's. The Wham's. <laughs> <laughs> Wham heter de. The Wham's. George Michael and The Wham's. <laughs> No, <laughs> but they, they uh, pick me up before you go Ah, It'll be there. Yeah. Yeah. George Michael. George fucking Michael. So, that, uh, okay. So that yeah, Nyckelpigge. Nick yeah. George Michael again. George Michael. George Michael. Uh, Camilla wrote politics. Yeah, that we have done. That's what we've done. Yeah, a little done. A little done now. A little done now. Oh, we had a little, let's see here. Anna Erlundson. Uh, också för previously on magazine. Men, äh, jag jag alltid vill träffa honom. Det seriöst, men jag har aldrig, ja. haft, har aldrig hänt, hänger det, till och med, med på medelveckan tror jag. Alltså, var på Pride. Um, Just det. Yeah, men typ, det var en massa andra också. Mm. så jag. Det var mycket folk Jord, jordgubbar ska ja. jag så här, jag är alltid lite jag har alltid varit en amerikan som inte är så där hysterisk över jordgubbar. Nej, alltså jag kan... Det är okej, okay, alltså det är nice. Men du vet, alltså min lillebror var så där att han, han skulle kunna äta typ sin egen viktig jordgubbar. Men jag vet inte... Jag, jag kände på att... Jag kanske gör göra det fortfarande, jag vet inte. Jag hade en den sommaren. Nej, mentalbilden blev inte av. Men Nej gud, det hade jag med kan jag Jävlar hur mycket jag skulle ha gjort den här sommaren ja, det är det Jo det skulle jag bara bli dricka alkohol med Och fast på den här balkongen gör man svenskt drinkar Jag har inte riktigt gjort det Men jag tänkte att jag kanske kan passa på sista veckan med det. Mm. Uh, För jag, en jag, jag ska eat, är fantastisk Strawberry da daiquiris är ju så jävla Vad är det i det? Mm. Det, är, det är sprit och strawberry och daiquiris Nej jag inte, Men det, det är någon um, oh, jag, jag borde komma ihåg det Men det var så länge sedan jag gjorde en sån men, ja. uh, Jag har aldrig druckit det Va? Jag har aldrig druckit det Det är jordgubbigt och gott ja. Alltså jag tycker jag, alltså jordgubbssylt tycker jag är så gott. Det tycker jag, mm. ja, inte för att det är liksom. samma sak alls men uh, någon gång drack jag en blåbärsmojito. Jo. Det var hur gott som helst. Det låter spännande. Ja. Oj. Men det borde gör jordgubbsmojito också då. Ja, verkligen. Jordgubb och mynta är ju oh, en nice. jävla fin kombo alltså. det känns som en sån grej som du typ man köper en mobbad jävla ja. typ så om oh, Djurgubb minta. Exakt. Du pandif. Jag är ju helt besatt av smakrat vatten. Jag ja. vet inte vad är fel på mig. Jag kan jag jag ja, det kan vara med. gott. Jag är, alltså, jag pff, det finns mm. ju. Um, fan i det. Jag, jag stör mig lite på det här ibland. Mm. Uh, det var så här förra sommaren då. Det började då. Förra sommaren förr så började jag med. Ja, e e pipa eller vape vaping så här, så där. Därför väldigt häfte med ja, vapear. Man vapear. Ja. Och jag upptäckte på jag tränar på det här i den här världen men även i i vattenvärlden så alltså bak i vatten. Typ när de har jäd specifik smak så påstånder typ så. Här, mm. Ja men det, det, det är inte det är inte yoghurt, det är yoghurt Ja, ja, precis. Eller typ så en vatten kanske var jordgubbs... Men det var såhär, det var så Luca hade ju några sånt här, citronpai ah, citron och typ Jordgubbs eh, milkshake ja, och just. choklad, men ah. de smakade så, det var jättekonstigt. Så det var, jag, jag, jag, jag, jag typ säger, well det smakade Jordgubb, tycker jag. Jag tycker att det smakade typ med grädde. Okej, okay. det var jättekonstigt. Och för jag har ibland att typ så jag köper stuff till pipa och med det glas, ja. Allt rätt, kan ha. Vad allmänt. Alltså, det smakade kokos. Det var kokosglass, men det smakade kokos. Det smakade kokos, ja. Jag köpte Sockervad, det var den som var så jävla stark. Åh, oh, och ja. ja. Det smakade i stort sett Socker. förångad sockerlag. Ja, det smakade Vilket, typ som Sockervad luktar. Vilket är jättekonstigt, för det ja. typ ingenting. Uh, och det är en liten grej för det är såhär, men det är ju oh, just mm. well, det, det kommer inte ja. du kan inte du kan inte gissa allt Nej, det är sällan som man så Det är någon ofta tycker jag när det är så här det här och så det här så är det liksom någon slags konstig bismak. Det är typ det enda som är. Det så här det smakar typ det fast lite äckligt. Ja. Så är det. Jag vet man blir så. Men det är ganska jag tycker, <laughs> Jag blir så sur över sånt, det är obviously det finns ju så jävla mycket konstiga smaker nu på vatten. Det är helt vanligt. Jag har smultron här. Det tycker jag en smak. Ja. Det är helt ok. jag jag skulle vilja blåbär bara. Boom. Det finns det. Vattenmelon bara. Ja. fan en grej. Prova så här på. det bra istället. Eller för vattenmelon lax fusion. Blå. Väldigt Nice de då var Fusion. det fuzzy infusionen. du det betyder ju typ exakt som de andra. <laughs> <Det är> bara... <laughs> ja, men eller hur? Gud, det är så mycket stöntigt. Åh oh, um, ah, Ja, men vi kanske Det har vi något mer under flera ord. Nej. Okej. Okay. Det var ingen som det, det, var ingen, det var ingen. Jag ska kolla om jag har inte varit någon, bar, för det, känns, det känns som att det är så här... det är någonting jag saknar. Här. Vad är det du saknar? Jag, jag, jag med, Kärlek. Ja. Nej, The woman in red i Matrix tänkte jag på. Just det, hon ja. Uh, well. Jordgubbar, uh, uh, Läppstift och Sammet skrev Karin. Just det. Sammet, det är nice. Jordgubbar uh, har vi i avverk. Läppstift uh, har inte så mycket att säga om det. Är du en Läppstift-manager? Nej, a no, i stundtals. Alltså, jag, tycker att det, det är lite, jag tycker att det är väldigt fint men it gets everywhere, liksom. det är lite det. Yeah. Jag är en mässig person, det blir läppstift överallt. allt. Men det är snyggt. det är Men det är lite, för high maintenance för mig. Sammet då? Jag gillar sammet. Ja. Yeah. Det är väldigt nice. Ja, ja jag, jag, jag tror inte att jag har delat sammet så ofta. Nej, jag har inte så mycket. Jag har lite krossat sammet, tights, om den yeah. god där jag är ganska gott. Ja, klart du. Och jag har inte det men, yeah. men. du kan se det hända, liksom. Ja, ah, sure. mm. jag tror jag, jag, har, jag, har, jag har sett, jag har sett, jag har sett de tights, ja. tror jag det är de som är bra i att sitta och klappa på för de är så mjuka. Aha, det får vi se. Okay. De är inte krossade samtidigt typ sammet. Okej, okay, jag frågar. Varför? Har de bara tagit sammet? Bara... <skratt> <skratt> <skratt> jag säger krossade. <dig! skratt> tagit för de där ben sågar och sitt och knacket loss. Och sen, <skratt> <skratt> fan. Såg mission impossible igen. Nej Det var Javik Winter eller vad fan heter som kom och uh, knackade på sammaten jätte weird namn, men like, vad alltså kallas svenskt? Ja, vad jag? man bara. Sverige. är eh, just nu. Men Sverige och Österropa inte samma sak. <laughs> Nej, men det är så här, att svenska, Det var kul. Ja. kul. Anyway, um... han är lite kriminell. Nej, han är så han, är så, åh, han är så han är så kriminell. Kriminel. Mm -hmm. uh, Stefanis som jobbar här på villan är lite i. Uh, Jens Gensultian, A.K.A. Satriel från uh, Johan Falk filmerna. Han var så han var med i Mission Impossible 5. Han spelar samma karaktär som i vill Ja, mer one. eller mindre. Så typ så här, det är inte otänkbart att om det skulle gå jättebra för karaktären Johan Jon Falk, han skulle kunna hamna i sitt stan och jobba med det där. Men, <laughs> men det var ju, um, han det hade en, en weird <laughs> grej i den filmen. bara då. Han såg ju att han gillade punk-shop-ringarna. Nej. Han hade någon så här kloring. Ja, just känns det. Det, det kändes inte alls passa in med resten av hans. Nej, så. det var lite fucked up. Det är så här, det här gör mig hård. Man bara, nej, nej det gör det. Det, till, det gör, gör det typ min flickvän när den var 18. Exakt, det gör det till mig <laughs> när jag var på Merleman som konsert. Det var typ det hårdaste jag hade. För att jag inte hade levt länge nog att köpa någonting som var coolt på riktigt. Ja. Men... Ja. Ja. Yeah. Well, vad ska man säga? Vad ska man säga? Jag det. tror inte jag tror. Uh, yeah. Vi det, det är inte så mycket mer på det. Vi kommer att kunna klämma ur mer vatten. Ur, ur den röda badbollen. Det, oh, oh. det är inte vad som händer där faktiskt. Du lät nervös när du sa det. <laughs> det, är också det, det är en poäng med badbollen att det inte ska gå att krama vatten nu Så att jag känner att allting där blev fel. Jag förstår. Um, ja. Okej. Okay. Ja. Uh, um, <laughs> Det blir väl film eller någonting nästa gång eller? Allt det här spelas in. Samtidigt. Så att, men... alltså, vi sitter här flera stycken av oss samtidigt spelar in. De andra kollar på filmen. Vi har <laughs> hittat vägen mellan dimensioner för den här båden. Det jobbet det här skulle vara. <laughs> ja, verkligen. Det går inte när man har ADHD. Men det är, det är fint att veta att någonstans så är vi fulla på två folk nu. Ja det, ja, det är skönt. det är Det är tungt att göra det här nyktert alltså. No, Jag skämtar no. er inte Ja. Okej. Det var kul. Ja. Yeah. Uh,